opa bueno, garmen agüe orain eh, etxuten etzuten ari zuna ahotsa da, eh Angel Koiarden ahotsa, debater eh, programaren zuzendaria eh, edo <risa> ko kososandaria. Eh ta bueno, hemen gaur ba, beste gonbidatu batzuekin, eh auk dira Beñat eta Borja, eh Panch kolektibokoak. Opa, zelan. Arratsalde horrak. O sea, itzi denu zun bagotxan gerduatu. Bai, hori. Vale, vale. Bauspidal. Bueno, eh horren eh, eh, i genuen eh zuek idoki zuela eh irratsaio bat eh ba, Irolan. Bai, bai, bai, eta horregatik eh <risa> Ilusi, ilpiska desan zutenean hori Irolaken montatuko zuela hau eta bueno, bai ilusioarekin ba hori. Ba elkarresketa horretara etortzea bai. Bai, ba bueno, 2002 ustu eta 3. urtean Aspaldiko partez lagongi ba, no Irolan eta bueno, Eta, askotan espantzen pantzen, haipatzen dugu, pantzen zen, zehati sortu zen, haipatzen dugori bertako batzuek, bere garaian egin genuen irratzaio bat, regen musikaren inguna, jambekaren musikaren inguna, eta haitzen zen, Bilbo Guzeska. Bilbo Guzeska! Ahi han dau, Iloi Erratiko, uogorrian, ahi han dau ze... Ba, gugorrian, ez dago, eh? Baina... Baina espiritua, bai. Espiritua, bai. Ah, bai. Vale, espiritua geratzen da. Baila, lehenengo bueno, vale. galdera ia eh, eh, eh, kolatzen duzu zuzu, baina hori da. Zer da, Pants eh, kolektiboa edo taldea. Zer da, zergatik, zertarako, nortxo egizarete, nahi duzuna. O sea... Bueno, bai, eh, Pants re, Records azkenean... Ah, bueno asko askoizan aizekera, bai gero inkomentatuko duguna, eh, zen bat gauza horren barruan dauden. Ba bueno, bere garaian, eh, duela bosurte sortutako kolektibo, eh, ba jamaikar musika den iguran, ba ikusten genuen huitzune e, basa eguala, eta bueno, eta pausoa eman zen, ba kolektibo hau sortzera, eh, da gero kolektibo honen honen ingura, ba bueno, jende, bueno, Irolan egondako jenea, Fanzinetan egondako jenea, musika taletan egondako jenea, ba, hori da. De den eta bildu ginen eta eta aurrera atera genuen proiektua, ez? Hori ja ondela bost bat baturtea. Azkar esaten dala baina matraka gomoten egon garaia bost urtez. Bost urte taia no, bi urte pandemia geria luza gero bai. Ba, eta non egont sarete eh bueno, hemen ateratzen zaite, bueno, seguindo su herain arte, ez dakit e. Ma, ba, Marian ba Festa totxo edo, sea o sea, de historia. Ba, e, kontu da, eh, badaukago lan tolatuta kontue e, egitura batean. Ordun badaukago deitzen duguna pataz de mesa, ¿eh? Ordun e, pata bakoitzak egiten dauena da e, pues, bat jo, e, jorratu. Badaukagu disco etxea bere zargitaratzen ditugula viniloak, e, Badaukagu musika estudio bat, gelbo deitzen dena, badaukago eh selectore edo pincha discos Oin atera dugu gero itse egingo dizue bainatek, baina atera dugu pantsi liburuak be bebai. Osa, ketenetarik aiten dugu, baina hori e, biltzen duen aria beti da regea. Regea eta politika. Pero, karo, gukuk regea zitza egiten dugunean, politika zera itza egiten dugu Aldi aldiberean. Vale, oza, e, ezin da banatu, e, politika eta kultura agian edo musika. Ezin da, oza, ba, gukiko esten dugun moduan ikuspegiarekin ez? Ba, azken ere bai gure bai, dela mus eh, kolektibo musikal kulturala baina bueno baina ere bai ba, bueno, politikan esparro esbernitan mugitzeko bai aukera eskintzen dugu ere bai hori ere bada gainera jamaikatik hartutako eredutik eh, pues, badago baude gaur gauza batzuk estan ba izan ere ez, ez da bakarrik hori kolektibo politikoa daukagula esatea bainaik eta guk edo sin gauza egiten duguenean beti aldez aurretik auzunarketa bat egiten dugu zure egin ai dogun zertarako eta pero gauza asko esan edo zeinek parte hartu dezakeen eta guk egiten dugu mundu guztia partua, parte hartuari izateko eta hori guztia esan edo politikaz bakarrik egiten dugu nagati baizik eta funtzionamendua gatik beragatik ere bai. Barean. Vale. vale. E, ondo. Bueno, ya aldetut hori. Ezin da banatu hori eh argi dekogu, ezta? O kultura ta politika da politike. Right. eta bueno, eh orain arte esan duzu eh, record, sa, eh, grabak eta estudio adekosu, eta hori nola sin da funcionamendu, edo o sea, lan egiten duzue edo segin artistekin, edo o sea, da libre a dibidez, nik artista besala eitxegin al duet eh, suekin, eta oye, grabatu du no hay duetau eta claro, mira, esken eee eh... Eltzen zaizkigu, bal, proposamenak, eta gero asamblean, bai, gure ildoaren ditugun hildo inguruan, ez da bat egiten dugu, eta horba, bueno, ba, erabakitzen dugu, atera doz gero ere bai, zebal dintzenetan, ere bai, askotan ez, erabakitzen dugu, baina, bai, normalan bai, zeiatzen gara, normalean ez, ez dut esango, igual, marra gorri hori ez, baina bai, bai, bai, rege musikaren inguruan izatea ez, rege musikaren izatea hartatzen esan dugu moduan, eta gero alden ere bai, Euskal Luna eta Euskera, esateare, bai. Sari. Ez gero bai, gero mugitu gaitezke gora, bera, baina, bueno, hori da... Hori da Bai, hori da guro, gero askotan, bueno, eltsen zaizkiko gauza asko eta... eta gero ezte baidatzen dugu eta ikusten dugu... Ba, aukera hona egiteko horre egiteko, e ezin balin badurera egin, bal, kol nola kolaboratu aldugun, bai? Ba, nik uste dut, gehien bat, e, importantea dela ez dagoela inolako urgentziarik. Segu ez gara honetara dedikatzen, orduan mm -hmm. bai daukagula eskatasun hori haukeratzeko zere egin nahi dugu, edo asambledak zere egin nahi duen, eta zertarako, ez? Mm -hmm. dana, dana pasatzen da asambla datik. Mm -hmm. bai. Zan, tan, ta, eh, zan, tanto hori, eh, grabate grabaketak ta eh, zure funtzionamendu edo hori hasmalado gustiz. Bai, kolektibo Horizonte hori da. Mozo uh -huh. no. Eh, bueno, emendako te bueno, zeregin eduzure Ainarte, ba pizkatako hemen eh, Pagasarri All Stars deko eh, ta hitz batzuk eta bueno, ba ea, ea saldu, aldu, aldu zuen zuek, ba Aserrial Stars Selectors, eh, LKJ, katasun kontu serioa da liburua. Eh, bueno, e, hori, zer bai, bai sinikoan el libro han iba. pilo garauza. Horixela. Hasiko da eh musika ekoizpenaren pata horriburu hitze egin dizuegu, es, estudioa igual da como parterik ikusgarriena, baina gure asmoa beti da baita ere eh gogandi dagoen jendearekin lan egitea. Eta pagasarriolestar horretarako guretzat izan zen como iluminazio bat ikusi genelaako Bilbon badegola pilo bat musikari regea jotzen ez duena, baina kristo maila duena ordua egiten duguna da aiei, e, edo haienga aurbildu eta eta, eta repertori bat egiten dugu eta jotzen dugu hori egiten dugu hori e, e, autogestioa egiteko zen nahi duzu, horrekin pos, talde horrek kobratzen du kontzertu bate batik bat eta e, gehienokematen dugu dirua kolektiborako. Baina gehien bat, e, bi elbuloiek ditu. Bueno, musika jamaikarra es, e, edatzea, por supuestísimo. <laughs> no sé se si ha quedado claro. Bai, bai, Baina, baita ere, hori, e, musikarien e, ba, biltze bat izatea bebai. Mm -hmm. Hori, vale. bai. Da da serie esaten dira ridimak ikasi eta hoeiek, osea, artista batek eskatzen du kanta bat, zehatz bat edo edo esaten dio so, las bases, eta moldatu honen gainean. Ze lan doa pagasarri onestar. Ba guk sinisten duguenez, horizontaltasun horretan <coughs> hasta la saciedad igual bachtuetan guk proposatzen dugu repertorio bat, e, kanta batzuekin Eta gero musikariekin eta kantanteekin hitz egiten dugu abez moduz edo eta hori guztia, baina berez hori bai, ere egiten dugu modu horizontal batean. Ez da pantzek esaten duela hau egin behar duzunik, baizik eta denon artean. Ez gu proposatzen dugu eta eta batzutan kantak aldatu behar izan ditugu, poso que sea igual por pues haimatarra soirengatik. Baiz, igual e, eh abezarien iguala beste bersuenen igualtonalitatez hitzaion ondo grats eta bueno, beste bat egokiagoa eta bueno, adostu eta eta aurrera. Eta batez ere probatzen ditugu gero eta ikusten dugu aber benetan funtzionatzen duten kantek edo ez. Eta horrek ere abakitzen du aber geratzen den repertorioan edo ez. Zuek emene, regek edo e, jamaikar musikak eginduen guztiak, Zu, zuetatik pasatu behar da edo goia pasatzen da, ez da edo zue elburua agian da hori bai, edo ez dakite elburua hori den baina herraitatea azken filan bai ematen du holandala, eh? <gülüyor> e, e, ikusten ikapin. dugunean e, regez antzuren bat, arahoaten garagua berzez gertatzen ari den eta bai. eta Osta, atzera zurez, arete pizkat, hori e, e, Regas al futuro filmean agertzen duene primo, tizk izkutsar esto hori xe, hori xe, hostia, <gülüyor> o sea, bai ba jodis, salete, total kolektibo bat, tizk izkutsar esta movida izteba eh? gustar esta mierda Like. Diz oni oloba vale. Eh, vale, va ba, bueno, va a estar argitu orgi geratu da, eh, selectors, eh ser bai, va ba, selectors que anda. Ba, bueno, es atale anka garrantzitsu batez, azkenan e, autonomia mai hartu hartu eh hundi hartu bai, azkeneko ba, bueno, urtean. Eta selectors dira azkena, ba, bueno, música jamaikarra. Ba bueno, e RIAk dutenak eta jaietan edo bueno jaietan eta bernetan eta eta cosa daskina helburu dago savera eh? música jamaicana eh asaltzea eta publiko eramatea claro sano modu claro izan daiteke igual panrekose egonalden bueno visibildate izan duen tales azkenan panimer ondorio so, bueno. Bai bere garaian konfinatua gon ginenean bai interneten emandako hainbeste sesioak egin ziren. Bere bai hasten azkena kultura ditak, orduan kontsultak egiteak, orduan egin egon diren zeltasunen aurrean, ba azkenean ez, panrekorren edo pantzen ikusgarritasun hori bai, batez ere selektorek hartu dut eta bueno eta... Claro, claro, azkenean e, beste norbaitek e, ekitaldin ematan tolatzen duenean askotan jotzen du pantzen gana, hain zuzen ere selektoreek Or, parte hori edukiteko, baina ez dakite se DJ etorriko den, baizik eta pantzeko do DJ batzuk agertuko dela. Hori da. Ori da. Da. da. Bingo musikatuak eta Hori da. Orri. Bai, orri. Eta, orri da. bai eta ez hori, azkenare bai kolektibo ezberdinek, eh, igual se egiterako orduan eta bueno, ba gurekin kontatzen dute, gurekin kontatzen jartzen dira eta bueno. O sea, su eta Bizkaia Jamaica erreferentzia, zo musikaen aldean, o sea, dao. Ari, da historia. Bai, anzu hori da. Konfederazioen dugu, se horia gero talde horren barruan bai itze dute joan gaitezke, Nori joango da. Bai, horra askan da daude aukera. Baina sioser montatzen da. hori da. Normalan bai. Normalan bai. Era sin bai montatu da, ba egun horretan hauelako. Bai. Horritasuna, politikoki edo politikoki iguale saigulako interesatzen Pants Records edo Patxo Official Selectors sobregotea. hori ere gertatu da la, eh. Bai. Bai, claro. Askenean esan dut eta Claro, hori da. Hori da. Bueno, aurren Alindos vale. Sessions. Bai, eh, hori eta da. hori bai izan daiteko orain honen azkeneko novedadik garrantzitsuena, ez? Aparte gero lp ere bai honen rekomendatu eguna rea, rea jarrai beste kolektibo Osolánicosgarrean egin egin dena, ez? Euskal Herri Euskal Herria mailan dauden kolektibo talde musikaren Marruan. Agora aipatzea lindo Sessionsen ba poema antologiai zulpena. Bai, ere izan da igual lanka ah! Vanzen bestean cabeza que ya se me ha tancaditugu. Pues aquellas es zango, ya, ja, dirudi, ¿es? Eta bai, eta izan da, bueno, part liburua lenego argitalpena eta Linton Kysonson artistaren, ba bueno, poesia itultza euskeraz, bai. Vale. Non topatu aldu eh topatu momentu honetan eh herri dendan. Hori da. Ba vale. e... eh arte eta gero deten ere bai. Aukera dago. No? Eta de, de, de ten. Ah, Eta gero bai okera dago, guri datzi es gero, correos contactatu es gero... Eta buke... Corre e, correos nahi baduzu? hori da. Esan esan nahi baduzu badau correo? Eh, Pantsrecords @gmail okay. o sea, e, arroba gmail.com Esa erresa. Erresa, vai. Vale, labur labur. Zer nor da alinto quesi. Bueno, alinto quesi noso... <tom> ba, jamaikari ba, jamai, jamai, britaniare... Ekin warpoia. E, Oria, poeta, poeta garrantzitsu bada, eh? Azkena ba, bueno, ba bere poeta zen eta eh? gero poesia hori berando algún musikato egin zua eta bere poesia poesia soziala baskenean. Ba bere poemekin azkenean, ba bueno, bere, bere gizartean sufritutako injustiziak, hamorrak edo ba, azalaratzen ditu, ez, Ba bueno, horien e, artean arrasakeria, poliziaren hasarpena, e, klase langile, klase borroka bai, gero, bai, bai, bai, bai, poesia antifascistak ere bueno, e, bai, eta, bai, bat eskenean, gu askoan, gehiagik ere bat esateizan diteke, daiteke, baina ere bai, gu, ere bai, identifikatzen gara Linton ezi, Jonsonek egin dako lan hori, izabera ere bai, eskenean, ez, bera, bai, ulertzen zuen poesia, kultura, politikan moduan, gukulertzen egun moduan, Bueno, beste za o sea, zuen referentzia bai. Da, ba. Eta gero Linton Goes bai bere jardun kultura aurreratatzeko ateratzeko garren amarkan ba sortu zuen ere bai disketxe propio bat. LKJ Records ere bai. Uh -huh. Ora, bueno, ba, ere bai horreko gure ispilu bat, ez? non ispiritu berra haskanbere ge baitsa zuen, be parte hartzeko ere bai, ez bakarri musika baizik ta politika ere bai egon behar sela. Eta bueno, Eta horrein loti, hacik ba, bueno, ginen itxultzen, goztatu ditzaik ginen poli Proiektu hau beharretatzea eta, bueno, eta labaki genuen eh, asko goztatatzen lortu egin dugu, askinan publikatzeaz. Liburu hori. Baina badau, eta dau... dau. Oezke, aztena gauza importantea eta berak idatzi duela Liburu hori. Joder, opaskia lotxatiba da. Baina kristol lan hain dugu. Baina, bueno, bai, asko Bai, idatzi, sí, baina idatzi. bueno, gero egia da honen atxean jende asko gonelatzean ere bai, eh? Askanik ere ikusten dut naiz dela nik isena dorpei isena jarri egon portadan, eta dorpeia eman liburuan eh, asalpenetan, egia da proiektu honetan jende asko gonelatzean ere bai, eh? Eta horgan asketan nik proiektu hau solan moduan, eh? bando ba, gai pazeren da quillustasioak, meri egindako meri pagasarri bilomatik, cetar er, egindako diseinoei sugarri izan da. Fermine ke bai zer muguzakerei bai, parte hartu du, ez? Laguntzen sazkena hor royaltiesekin izan genu horrelako ikamika ganoa lortu izan zen abentura txiki bat. Ez? Eta berak lagundu zigo eta gero itxaurrea eh egindu ere bai eta bueno, gene asko irakurri du. Susain, gaurdan izan da agungo askena niki bai ikuste bai Osola moduan eta eta no. eta, oso, eta ni pertsalki oso pozgarria. bai beste jende parte hartzea kolektibo modua. Ori kolektibo modua, hori da. Ori da. Osola proiektu osola modua. Badarki ze osare egin eta bueno. da. Ori da, hori da. ondo. Bueno, kultura, eh, politikoa argi dago. Eh, kulturaren barruan agian zertu aldugu eh, jaialdiak egiten duzun jaialdiak. Ba, bai, o behin montatzen ditugu kontzertuak, e, batez ere hori Pagasarrirekin eta horrekin guztiarekin, pues kontzertuak eman ditugu txosnetan edo bueno, in eman ditugu kontzertuak, baina eh a ber, se me ha ido un poco. Deja ya el zera bat, jaialdi ba e, e, regretrain daitzen dena. Eta funtzionatzeko modua berbera da. E, hau da, ba, Euskal Herri mailan ere indogusare bat regea guztoku duen jendearekin eta rege guztoku duen jende horrek e, e, pues erronka bat ikusi zuen ba, e, rege jaialdi bat egin behar zela itinerante Euskal Herri osotik eta asmatu genuen regetrain trein e, delakoa. Horitzer da, e, Euskal Herriko eskualde bakoitzeko hiriburuetan egiten direla kontzertuak bueno, kontzertuak, pintsadak eta eta eta bar eta egin ditugunean horri geitu diogu baita ere Pues itzaldiak, disko orkezpenak, pues ori, egun oso bat e, erregearekin serik, e, serikusia duen guztia hor lantzeko. Osa errege festivala, ez da? Bai, hori xe da. Oso sumea eta beti ere oinarrituta pues ori, leku okupatuetan egiteko eta hori guztiak, baina bai, hori xe da. Eta mm -hmm. hau hemen zertu doldu zuen, be bai, ba, deportea du, ez da? O sea, <risa> kirola, ping-pong. Kirola. Bai. Ah, ping-pong punch, bai, hori egin dugu oindela pare bat aste, ez eh? edo, bai. Eta Astikakoekin, aztikako jendearekin hasi zen txorra da bat, pues pantxi zen akantza. Joko handia ematen du edo zen, edo zen lelo iteko. Eta ping-pong pantxoria asmatu zuten, jajajiji, jajaja, ja, ja, eta azkenean hau da, bigarren urtea eta honetan egondaia kontzertu bat. E, bueno, itzela izan zen itzela izan zen e, e, bai, bai, bai, egin zen, hori izan komo importante, na, e, lo paske gero ya e, gero ya e, ja, ze ja, leo la kosa hau da bigarren urtea aiten duguna, <coughs> bai, aurreko urtean e, egin gendun, bai, uste bai, do? Bai, okay. eta jarraitzea, ze bai, ze hor montatzen roioa oso guapo da, ez da rege jendea etortzen esan desagun edo ez bakarrik, <coughs> baizik eta bilbo, pues azkenean leku guztietan koinzitzen dugun jendea, hor batzen gara eta nik usteo dela itzakia bat eh ba bat montatzeko. Bai, eh, ondo. Vale, ba bueno, eh, ba, txeko, eh oso ondo, eh eskerrik asko urtxegatik, ba, Lenati, zure egon. Eh, no? eh bueno, berdin. Ba esuei esu <risa> gonbidapenagarik. Vale. Mi esker. Ba bueno, etegindugu eh, ja eh ba bueno, herri denda se eh, mendeko gure eh, liburuatan, baina bueno, zergatik eh herri denda, o sea, zergatik eh, hemen materiala karri edo zergatik jende eh, honekin eh, partizipatzea edo Ba, ba, azkenean ikusten dugulako ere bai gure, gure cirkuitua de, uh -huh. gure... de la almen, ez? Azkenean hau da gure... Azkenean ez nesan dugun moduan, ez? Kolektiboakia entelatzen garra, horizontalki eta azkenean hau da gure lekua. Ez de la Saltokean diak, Amazon, ez internet hau da. Azkenean ere bai, hemen ere bai erri den da urtero aurrean ateratze bai dela resistentzia puntu bat ere bai, ez? Eta gu, ba resistentzia puntu horrekinez, inguratzen gaituen konsumismo gazatioaren aurrean, ba... Horregonei du, gure bai eta nik uste dote pantxen e, dagoela demora guztien e, kapitalismo arekin edo paraleloki montatzea beste gizarte bat eta inoiz eku ditugu debatea gaber, e, gure diskoak non saldu eta hori guztia, enkambio herri dendara dara etortzea santzigutenean bamos, esen debaterik egon hori da gure lekua ez? E, pues, nik uste dote honek ere futzenatzen dagoela beste arau batzuekin ez da konsumismoa sustatzen hasien plana sakko eta galera sustatzen dena da, ba hori, ekausak esagutzeko eta koletibua laguntzeko zer gehiago nahi du. Ba, ba, ba, ba. ekarri dugu e, ez dakita ipatu dituz askatasuna kontu serioa da, LKJ liburua, E, gero badauk agurregean jarrai Hortik gainetik pasatu garela Baina bai Zaukagulo denborarik Baina hori da e, Zemak kolektiboren artean egindako no, no, Iruru gehi kolektiboren artean Berreunda berroeta mar pertsona Eta ez da gortu Zemen dago neendik Ba geratzen dira bi Pero geratzen diren bialeak Dira geratzen direnak <risa> e, Daude reservatut <risa> e, Bai, bai, bai ze, jubo, Geratu gara zera bari Ja idatzi, idatzi dugu pillo ba jendek Eskatzen Baina atera ditugu mila kopia Eta egan dute. Oseak oso posik gaude, Pero karo Baita ere, funtzorazeko modua izan dalako, berriro ere kolektibo eh, Kolektiboki, ja, iruñako jendeak parte hartu dago, diskoetxeak, fanzineak, eh, irratsaioak, diskoetxeak, taldeek berek, ere, estu, eh, grabazio estudioek, esan nahi dut. Oso, oso lan politizan dala. Eta horretaz, aparte, badokagun mundialitoko kamisetak, e, guk antolatzen dugu hori astuzaigu ezatea, baina iraian beti antolatzen dugu mundialito misto antirrazista, e, bauri futbol txapelketa bat, oin eh, saskibarri txapelketa bihurtu dena be bai, Eta hori ba, apurtxubet autogestionatzeko edo, hori pues, ateragendu bai, txizker bat, baditugu, bueno, pasatu nik uste duzuela pasatzea, Orria. eta vale. kuskusea atzea apurtxubet. Ezan behar dute e, urte honetan egon nazela nik nire equipo batekin, eta subkanpeoak izan gara. Oso, papa frita. Ah, papa frita. Oferatu no... ginen, gran, gran nombre, sa, mejor persona. Inork ez zuen esperantzak, eta horregon <laughs> e, gine, eta... Oso polita izan zen. Hori izan konizun, kontatu apurtxubet nola biziz zen ba, unhen zu, ba, tío. Ba, kanpotik oso, oso polita izan zen hori... Pizka bate fue... Jokatu behar genuen adibidez batetan, bate, bate ordutan dutan, ta, eta azkenean jogatu genuen irutan, eta, bueno, ba, cerveza gontzen, <risa> <risa> o sea, eh. Eta su preocupauta. Zengaragardo pabellón 6, tal, eta, Aire. bueno, ba, pizka bate baino... Eh, Horretas gain, ba, horregon ginen, eta oso ondo pasatu benun, eta organizazioa oso polita eta bai, nik uste horrekin jarraitu Hor horrek or, or, erakusten duela nola funtzunatzen dugu, nor ere ez du gaipatu baina karegu sanfranekoa gara gehienok eta sanfraneko kolektiboekin e, lan egiten dugu, sorracismo, embolo boie, manter, bueno, mantero eta zerroi, esan nahi dut, da kolektibua baina ah. ez regea Bakarre. Osio, oske hori izango eh, nahi eh, sinu, si, ba, ez dakite nola euskara da Urkuiloren arabera, ba. Vale. <risa> eh, baina osea, eh, oso polita izan zen eta, eh, jende pillo egon zen. Eta, polita, polita egon osiña, ba, regea hor sartu. Adibez, ideia mesala. Ba, egon zen, baina bizkat como pa, guri historia, osea, ba, Niges esnekien zuek zaretela, hauek bai bai, osea, Separatuta eta agian eginten egin, bizkatu? Baina ikustote indugulaia, ja, e, asieran hasi gine lagu bakarrikau montatzen, eta gero ja hasi ginen, jo, akoratzen ari siriako krizia egon zenean, pues orduan ja horrek buelta bat emantzigun, eta erabaki genuen, ba hori, zabaldu bar genuen, eta diru hori ateratzen genuen ondiri guztia, ba siriako etorkinen txatizan behar zuela, eta hori guztia. Eta horrek lagundu zigun, ba sare hori sortzen, eta gaur egun, igualgu, atzerago gaude, eta posik gaude atzerago egonda, hori, nahi dugu naidugu bisibisatzea beste kolektiboa. Irolakari pantxerako batzuetan ez estan la sopa, es. Bai, Ez, <laughs> bueno, ez da ba, pegatinarik ba, ikusi duzuen inoiz de pants records, pues, hori garabu. Vale, ba, bueno, ba, eskerrik asko. Polita, ba, eskerrik asko ateo. Eh, menorogategatik, ta jarretuko dugu Irolakalean. Horria. Ta jende zopolita zabutzen. Horria. Eskerrik asko zuei. Zuei. You're the you shit